Seguim a la sintonia de ràdio Palafrugell i tornem a reprendre aquesta roda de contactes amb els nous regidors que han entrat a l'Ajuntament de Palafrugell per aquest govern que es va iniciar doncs a partir de les eleccions del mes de maig i avui ho reprendrem amb el portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Palafrugell, en Josep Salvatella. Bon dia, Josep. Bon dia. Doncs, benvingut als estudis de ràdio Palafrugell de nou, ara però ja com a regidor a l'Ajuntament de Palafrugell. Un regidor doncs, que, entre d'altres, doncs, ets del Museu del Suru, Cooperació i Gent Gran, Arxiu Municipal, també d'Allafranc, aquestes noves regidories que s'han creat, i a més a més, doncs, també ets tercer tinent alcalde i adjunt a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Portem uns quants dies, o portes uns quants dies com a regidor, eh, no sé si ja t'has pogut posar a lloc o encara t'has de de, de, de situar, perquè, com hem dit, quatre regidories i aquesta tinença alcaldia i també aquesta adjunt a l'IPEP. Uh, bé, la, la veritat és que com, com se sol dir, estoi en ella perquè eh, com, com, com molt bé has, has anat recitant, és una... És una tirallonga, una mica llarga. Em veixo aquells regidors que, que només tenen una àrea perquè avui dia aviat aviat, són, aviat estan situats. Però bueno, també aquesta varietat també et dona una oportunitat de conèixer diferents aspectes i facetes de, del món municipal, de, de la vida de, de Palafrugell. Sí, són tecles molt diverses eh, Museu del Suru, Gent mm. Gran eh, Participació Ciutadana el nucli de, de Llafranc eh, bé, et dona l'oportunitat d'anar bueno, canviant de, de tema i, i d'anar coneixent doncs, les diferents inquietuds eh, que entre totes formen bueno, un, una part Eh, interessant de, de la vida del poble. Mm -hmm. De seguida entrarem en, en més detalls, no?, en cadascuna d'aquestes regidories o d'aquestes funcions que, que s'està atorgat, però, primer de tot, perquè poder, hi ha gent que ens està escoltant i, i s'ho pregunta, tot i que en la presentació del, del nou cartipàs municipal ja em vas donar cinc cèntims, és el fet doncs, perquè Junts per Catalunya es va esperar, a, després de, de la Constitució de, del nou alcalde, a, a formalitzar aquest pacte entre Esquerra Republicana i Som Gent del Poble. Bàsicament perquè l'acord no es basava només en una qüestió de, de cartipàs, Eh, sinó en una qüestió de, de programa mm, aleshores, clar, nosaltres també ens vam incorporar a les negociacions en posterioritat eh, o sigui eh, primer van començar a negociar eh, Esquerra Republicana mm. i som gent del poble i llavors ja quan van tenir eh, la cosa una mica garballada ens van convidar nosaltres a, a ser -hi. Uh, aleshores, clar, nosaltres demanàvem temps perquè per nosaltres el programa sempre vam dir, vam dir campanya i, i ho continuem dient. El programa per nosaltres és, és molt important, és més important uh, que, les, que les mateixes àrees de, de, de govern que ens hagin pogut uh, correspondre. Mm -hmm. uh, aleshores, uh, clar, això ho hem anat fent punt per punt. Vam elaborar un... Una plantilla en què van posar de costat els tres programes amb els punts eh, coincidents i els no coincidents i en total sortia un, un, una plantilla de 169 punts. I aquests 169 punts els hem anat discutint un a un i han acabat conformant el programa de, de govern. I, esclar, això no es fa en dos dies. Uh -huh. uh, aquests uh, 169 punts que deies tu que conformaven els tres, uh, els tres programes electorals de cada formació, al final s'han quedat en 50. Això vol dir que cada formació ha hagut de renunciar a alguns d'aquests punts o és que hi havia molts que estan com repetits, ens eh, pots donar un detall del votant d'això? I, i, I si és que heu hagut de renunciar a algun dels punts que portàvem vosaltres en programa? Mhm. Mm Uh, Bé, bueno, evidentment, una negociació sempre s'entén que, que és, uh, aviam, hi ha un principi que és el de, el de cedir, o sigui, una negociació s'entén que sempre hi ha, uh, en aquells punts de discrepància, um, hi ha una, una cessió. Um, uh, jo cedeixo en això, tu cedeixes en allò, i... Eh, diguem que, que el programa de govern es basa en, el, en els punts coincidents, queden una bona colla, hi havia punts en què coincidíem els tres, potser amb alguns matisos, eh, però en tot cas coincidíem, amb altres coincidíem dos. Uh, que llavors aquí hi havia la, la negociació de dir bueno, doncs a veure si el tercer que no ho porta el programa doncs també s'hi ha bé, perquè no portar-ho programa no vol dir no estar d'acord, sinó mm -hmm. potser en el seu moment no es va, no es va considerar uh, incloure-ho. Uh, llavors aquí doncs, hi ha hagut també uh, bueno, bastant, bastant de consens i llavors els punts, diguem-ne, singulars, que són aquells que portava cadascú... Uh, que portava cadascú i no ho portaven els altres. En aquí és allà on potser hi ha hagut més debat. I nosaltres en això hem tingut en compte eh, el respecte a la proporció de, de, de la representativitat de cada partit polític. O sigui, nosaltres hem reconegut que, evidentment, eh, nosaltres en tenim dos i Esquerra Republicana en té set. Mm -hmm. eh? I, per tant, en aquí eh, segurament amb algunes coses hem cedit més nosaltres que no pas ells. Però ha sigut un acord eh, just i, i nosaltres estem satisfets d'aquells punts del nostre programa que formen part del, del programa final del programa de govern mm -hmm. això per nosaltres és fonamental no obstant això, no sé si n'hi ha algun d'aquests punts que portàvem vosaltres i que finalment no han entrat en aquest pacte eh, final eh, que tinguis recança de que s'hagi quedat fora Mm, bueno, a veure, en primer lloc s'ha de dir que també hi han alguns punts que no apareixen en el programa final, no perquè no hi hagi... Eh o sigui, no, no, no perquè no hi hagi una predisposició de què hi fos, sinó perquè potser s'han de treballar més, mm -hmm. uh, no depenen només de, de nosaltres, o sigui, de l'Ajuntament, pot implicar terceres persones o terceres institucions que aleshores pot ser agosarat posar-ho uh, en un programa de, de govern, això per un costat, i, i després sí que és... Bueno, a veure, nosaltres eh, portàvem un programa, entenc, bastant innovador, o programa que en alguns aspectes era molt avançat. Mm -hmm. Aleshores, aquí, eh, bueno, des del nostre punt de vista, eh, doncs, eh, la... La implementació que es farà en aquest mandat doncs serà una implementació que eh, segurament quedarà curta amb respecte al que hauria sigut si nosaltres haguéssim fet un altre resultat. Per exemple, eh, participació ciutadana. Eh, nosaltres advoquem, eh, advocàvem per la participació ciutadana a través de, de les entitats, mm -hmm. dels Consells de Participació, que tinguessin caràcter vinculant. Eh? O sigui que les decisions, que els acords que es prenguessin en aquests òrgans participatius tinguessin caràcter vinculant. Això és una cosa absolutament, jo diria, fins i tot revolucionària. Eh, això, mm, vull dir, no ha, no ha prosperat. Eh, ara bé, de bé, hem aconseguit que eh, el tema de la participació ciutadana eh, estigui, estiguin en un punt central de, del programa, jo mateix eh, portaré participació ciutadana mm -hmm. i intentarem arribar eh, tan, tan enllà que sigui possible, dintre doncs, de les estructures eh, establertes. Eh, això, això per un costat. Després, eh, no sé, hi hauria eh, algun, altre, algun altre punt també en aquesta mateixa línia, encara no m'ho ve el cap. Mm -hmm. Uh, al final, tota negociació, com has dit tu abans, mm -hmm. doncs és això, un estiré a ronsa, no?, mm -hmm. de cedir en alguns temes mm -hmm. i doncs acabar, doncs, de, de, de, doncs també de, de pressionar alguns que sí que creu més, eh, més importants. Josep Salvatell, ens has comentat, doncs, aquesta responsabilitat de participació ciutadana. Uh, també tindràs, entre d'altres el Museu del Suru, si et sembla comencem per aquí, no sé si és, mm. perquè és la més important, però sí que és un, un àrea doncs, que mou un volum de, de doncs uh, d'una banda, perquè és un patronat que és, mm -hmm. és com un ens a, a part de l'Ajuntament, tot i que forma part de l'Ajuntament per tant, doncs, m'hauria començat pel Museu del Suru i no sé si ja t'has pogut reunir amb els tècnics uh, o has tingut alguna presa de contacte amb els tècnics per deliberar quines són aquestes línies d'actuació principals que que fareu, Juris Fala-Batella, i el govern en general, perquè ja no estem parlant de Junts per Catalunya, sinó que estem parlant del govern de Palafrugell. Sí, ja hem fet un parell de, de reunions amb, la, amb els tècnics de, del Museu del Suro. Eh, aquest mandat és un mandat, eh, serà un, una etapa molt important per... Eh, que representa el Museu del Suro eh, s'ha de culminar eh, pròpiament el que és el museu o sigui, aquest macro projecte sí. que, que ha estat el Museu del Suro eh, que va començar doncs, amb el trasllat a eh, eh, les instal·lacions de, de Can Màrio eh, i que, bueno, que ha tingut diferents fases i eh, s'ha passat per diferents, per diferents governs mm -hmm. cada govern ja, ja, ja ha fet la seva aportació uh, ara en aquest mandat arriba en el seu en el, en el seu culment uh, tenim dos feders uh, engegats mm -hmm. eh? dos programes d'aquests europeus que subvencionen el desenvolupament de, dels territoris, dels projectes culturals, dos feders engegats per um, per, per imports eh, importants, eh, amb els quals, lògicament, també hi contribueix eh, l'Ajuntament de, de Palafrugell. Els feders eh, sempre és un ajut que hi ha la, la, la part, diguem-ne, de la institució de, o, de, o, o del territori que, mm -hmm. que el demana. Eh, aleshores, tot això tirarà endavant i, i, bueno, i esclar, ho hem d'anar eh, monitoritzant, hem d'anar resolent eh, doncs, les, fi, les mil històries que puguin anar sorgint, i... Mm. Ja dic, que ara encara estem en una fase de, de presa de contacte mm, és eh, o si sigui, estic intentant absorbir tota la informació, eh, tota la documentació que m'arriba per tenir un coneixement eh, suficient per per poder, per poder després... Mm, prendre les, les decisions o, o donar les orientacions que, que siguin oportunes mm, però vaja, veig que, que estem en un, en un moment molt interessant i mm, per concretar doncs, eh, aquesta darrera fase del museu eh, vol dir acabar el que és o, o, o implementar el que és el projecte museogràfic, la museografia del museu per tant, la forma que tindrà eh, l'exposició permanent eh, del museu les, les seves instal·lacions en fi, eh, tot tot el detall, eh, després també hi ha tota la part de Cal Calganxó, que també doncs tindrà la seva, en fi, eh, està previst que hi hagi una una binoteca a la, a la part de baix, mm, en fi, són moltes coses i tota la integració també de, de, de l'espai al voltant del museu. Eh, per tant, hi ha feina. Hi ha, hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina, i és una, doncs, no sé si podiem dir un de cara, però és una renovació del de, de del Museu del com el coneixem actualment. Entre algunes de les reivindicacions quan hem tingut aquí el director del museu, en Pep Padaler, doncs és el tema, un tema que és candent i que moltes vegades ha sortit en els, en els plenaris, eh? Eh, no sé si l'has sentit algun dia parlar, suposo que sí són aquestes famoses goteres que hi ha a la part de dalt del, del Museu del Suro no sé si també t'han traslladat ja des, de, des del museu Sí, sí, sí uh, a, a veure uh, en la gestió pública uh, sempre hi ha aquest ja, ja, ho, ja ho vaig veient no? o sigui, sempre hi ha aquest pes i contrapes entre eh, els, els projectes de, de llarg abast mm -hmm. i, i el dia a dia. I el dia a dia són aquestes petites coses que, que no es veuen, que no se'n farà, quan sigui el moment, no se'n farà una roda de premsa o no se'n farà un, un, un comunicat en el web municipal... Mm -hmm. p, eh, però que són, són molt importants també. O sigui, eh, si hi han goteres, si s'espatlla una caldera, si, si hi ha qualsevol jo què sé, hi ha unes herbes que s'han d'anar a treure, no sé on. Sí. Mm, I i eh, que això es faci, es faci o si sigui, es faci bé, es faci quan toca i de la manera que toca, eh, això també forma part de la, de la gestió pública i, i, i és important estar sobre i estems. És temps, per tant, eh, és una feina, ja dic, menys vistosa, eh, des d'un punt de vista de, de la imatge del polític menys agraïda, però, però és fonamental i, per tant, al eh, posar-me al corrent de la situació m'he posat el corrent de o m'han posat el corrent de les, les, les boteres. Mm -hmm. com que és una, una cosa que arrosseguen des de fa anys eh, per part de, del museu. Eh, aquí la, la tasca del regidor és, és, és clau en el sentit doncs, de que en aquest cas, des d'una de alt, altra àrea de l'Ajuntament que pugui ajudar a, a, doncs, a que aquesta deficiència pugui ser subsanada, la, la, la pressió podíem dir entre cometes del regidor cap a aquesta altra àrea és, és, és clau per, per tal de solucionar-ho com més aviat millor perquè ja diem portem uns quants anys sentint el tema de les goteres i no, no acabem de trobar la solució Home, uh, a veure a uh hem de comptar que, que, en, que en principi, eh, jo no sé eh, ara si sí, aquest problema porta anys perquè no s'ha resolt abans, eh, també hi ha, clar, sempre hi ha un ordre de prioritats a, a l'hora de, de gestionar aquest dia a dia, eh, a les diferents àrees, eh, nosaltres eh, ara o, o jo particularment eh, com a regidor de l'àrea n'he pres, eh, pres nota ara mateix i, evidentment, eh, aquest tema m'interessa que es resolgui el més aviat possible. Eh, en principi no, no crec que hi hagi d'haver-hi cap problema substancial, o sigui, eh, s'ha de, bueno, de parlar amb qui correspongui i, i fer el que s'hagi de fer. Sí. Mm -hmm. mm. Molt bé, doncs uh, continuem parlant, aviam si -sí, per doncs, comunicar que s'han resolt aquestes incidències, uh, si no, segur que des del Museu del Sur ho fan saber de nou. Home, la, la veritat és que, bueno, ja, ja que m'ho ja has posat doncs, com, com un exemple concret uh, i, bueno, i d'alguna manera doncs, ja es fa públic, uh, és el que deia, és d'aquests temes que en, en principi un no compta fer-ne una nota de premsa, però em comprometo que quan estiguin arreglades aquestes goteres eh, la, ràdio, eh, la ràdio Palafrugell sereu els primers de saber-ho i ho podreu, ho podreu fer -ho públic. Molt bé, moltes gràcies Josep. Doncs seguim en aquesta entrevista. Hem consumit bona part del temps que teníem, però també farem una esmena a les, darreres, a les uh, altres regidories que, que, que tens al teu càrrec. M'agradaria ara continuar per aquesta nova regidoria d'aquestes de, dels nuclis, en el teu cas t'ha tocat Llefranc, eh, ho comentàvem, li preguntàvem l'altre dia a l'alcalde, no? durant la roda de premsa de presentació del nou Cartipas, eh, ben bé la figura de, de regidor de nucli, doncs ha de ser ben bé el, el portaveu, no?, o, o el el punt de contacte entre l'Ajuntament i, el, i els nuclis que a vegades doncs, eh, es queixen no? del fet d'estar separats del centre eh, fa que les gestions siguin una miqueta més complicades. Aquesta és la tasca principal del, del regidor? Mm, jo entenc que sí, entenc que el, el fet de, de crear aquesta figura eh, vol reforçar eh, diguem-ne la presència de l'Ajuntament de del consistori a eh, eh, el que són els pobles. Eh, a mi m'agrada més parlar de, de pobles quan parlem de, de Calella, Llafranc, mm. eh, Llofriu i Tamariu mm. També eh, eh, també és un, ara això és un, una experiència també pilot que que més endavant eh, pensem que és pot fer extensiva també amb, amb, altres, eh, fi, amb altres espais, amb altres eh, barris sí. eh, del, del municipi, barris històrics, que, però en qualsevol cas eh, és, eh, sí, és reforçar aquesta presència del consistori el, i millorar doncs, el, el contacte, eh, tenir bueno, que el, les entitats veïnals que representen la, la població d'aquests pobles tinguin una persona un regidor que, que representa els seus interessos i, i, els, i els trasllada els trasllada en el nucli del, del govern municipal i intenta que llavorss doncs, la la comunicació entre les eh, diferents àrees que, que hagin de, de participar doncs, en la solució d'aquells temes, d'aquells problemes que s'hagin plantejat, eh, doncs, sigui el, el més fluida i el més eficient possible. Molt bé, aquesta és la tasca d'aquestes doncs, noves regidories que s'han creat amb aquest nou govern, i d'altra banda, així breument, una breu pinzellada sobre participació ciutadana, ja ens ho has comentat, però sí que també te n'ocupes de cooperació i gent gran i també de l'arxiu municipal, també has pogut ja parlar amb la gent responsable d'aquestes àrees o encara ho tens pendent això? Bé, em, em vaig posar en contacte amb el, amb el president del Consell de, de la Gent Gran sí. eh, per fer-li saber doncs, que encara bueno, de fet fins demà no s'aprovarà el, el cartipàs, però que eh, previsiblement eh, seria doncs, el, el regidor que portaria el tema de, de Gent Gran Activa. Hem quedat de, de veure'ns potser un dia d'aquesta setmana mateix eh, o o principis de la setmana que ve, mm -hmm. per prendre contacte de, de la situació. I, I bé, i llavors, eh, l'altra ah, Això, eh, arxiu municipal, eh, d'això, i vaig anar l'altre dia, vaig saludar en els, en els tècnics, eh, tenim a la, a la tècnica responsable, la concha Saurí, mm -hmm. la tenim de, de baixa. Sí. Eh, aleshores, eh, bé, bueno, eh, Anem de parlar, eh, doncs ara quan, quan s'hagi recuperat, doncs ens posarem eh, també a treballar eh, conjuntament. Eh, en sortint d'aquí he, he quedat per veure'm amb el, amb el regidor que, que havia portat l'àrea d'arxiu en el mandat anterior l'Albert sí. Taner bueno, és, és, és posar-me en situació prendre contacte amb, amb, les, amb, amb les àrees i, i a partir d'aquí doncs, ja ja arribarà el moment de, de començar a fer feina uh -huh. Per últim, per acabar aquesta conversa avui doncs, que hem fet a, a Ràdio Palafrugell per donar com, a conèixer doncs, en aquest cas Josep Salvatella que ha entrat a l'Ajuntament de Palafregell arran de les eleccions del passat mes de maig. Uh, són quatre àrees uh, o fins i tot cinc, si comptessin també participació ciutadana, no? a més a més de, uh -huh. de la tinença a l'alcaldia i també ser adjunt al IPEP. Uh, és un No, no m'has preguntat per l'IPEP Sí, bé, bueno, eh, com que va vam parlar amb Joan Vigues en aquest cas no sé, clar, ben bé, la, la figura d'adjunt a l'IPEP què, què suposa això? Que és com un suport a, a la figura del regidor o és un, una altra veu també que pot tenir doncs, poder de, de decidir coses? A veure, és, és evidentment és un suport, és una col·laboració el titular de l'àrea és, eh, com molt bé dius, és en, en Joan Vigas. Eh, ara, eh, és una àrea, de fet és una macroàrea, mm -hmm. l'àrea de de. Media, ai de de, de l'IPEP de, de promoció econòmica eh, aleshores eh, tenim pendent de fer una, una reunió per veure doncs, com ens, ens coordinem per eh, repartir-nos eh, responsabilitats eh, mm -hmm. i tasques Mm, vull dir que al final anirem a una i, i no es tracta de, de dividir l'àrea sinó de mm, col·laborar, eh, col·laborar, treballar conjuntament i que que per comptes de ser dues mans en siguem, en siguem quatre mm. Uh, per nosaltres, uh, o sí sigui, encara que um, això és una cosa que bueno, que ja ja ha ja ho hem de, de concretar i tal, uh, per nosaltres uh, era important també uh, aquesta vinculació amb l'IPEP relacionada també amb el tema de, uh, del surd o del Museu del Sud, que és també un dels, dels punts uh, importants de, del nostre programa i uh, nosaltres, o sigui, Junts per Catalunya creiem que eh, és important fer una aposta per eh, la promoció econòmica eh, del suro com, com a valor cultural, com a actiu cultural. Eh, en això evidentment el museu eh, hi juga un paper fonamental i, i, i encara més amb el que deiem ara aquest mandat doncs que es culminarà doncs, eh, tot, el, tot el projecte eh, del museu, però eh, o sigui, el el valor eh, cultural del suro eh, a nivell econòmic no, no és només el museu, o sigui, va més enllà del museu. Eh, aleshores, és mm -hmm. aquí on eh, l'IPEP, que ja porta anys fent una aposta eh, decidida eh, per la promoció econòmica en clau cultural, eh, doncs pot jugar eh, un paper important. I en aquest sentit entenc que eh, tenir eh, aquesta aquest vincle transversal entre Museu del Sud per un costat i Pep per l'altre eh, ajudarà doncs, a tirar endavant aquesta, aquesta línia d'actuació. Sense que això volgui dir que només ens dediquem, eh, o només em dediqui en això a nivell Pep, mm. vull dir Això en tot cas ja ho acabarem de, de parlar amb en, amb en Joan Vigues i amb els tècnics. Mm -hmm. Molt bé, doncs Josep Salvatella, només et volia acabar de preguntar doncs, el fet de... De, doncs, de portar aquestes diverses àrees no sé si és uh, un repte poder doncs, arribar a tot uh, haures de distribuir-te molt bé per, per no deixar alguna àrea despenjada i ocupar-te molt d'una doncs, altra àrea com pot ser el Museu del Suro que doncs, segurament requerirà més del teu temps uh, serà aquest el gran repte intentar doncs uh, estar a totes les àrees el uh, màxim de temps possible? Sí, uh, de fet uh, a veure, ara... La meva feina ara mateix és, per un costat, prendre contacte amb la realitat de cada àrea, com he dit, i, i l'altre, lògicament, organitzar-me el temps, el temps de dedicació. Ja dic, és més fàcil potser només tenir una àrea i, i saps que, guaita, que un cop la tens organitzada ja l'altre ja són temes més a, a nivell general, de, de, de govern, d'ajuntament. Eh, en aquest cas, doncs, doncs bueno, hauré de, de lligar molts de caps, eh, que hauré, més a més, de, de conciliar amb la, amb la feina mm. i, amb, i, lògicament, també amb la meva vida personal. Eh, però, bueno, també mira, tenim la sort que mm, els... Els començaments de mandat potser es fan també d'aquesta manera, per aquest motiu, coincideix ara a l'estiu, eh, en què bon, tens més, més temps o més tranquil·litat per poder-te organitzar. Mm -hmm. eh, ara, tens raó, no, no, serà, no, serà, no serà cosa de, de, de dos dies, o sigui, m'hauré de de, de pensar-ho bé com, com ho faig. Mm -hmm. Molt bé, doncs Josep Salvatella, tornarem a parlar d'aquí uns mesos, quan doncs, ja t'hagis sentat del tot a l'Ajuntament i puguem doncs, parlar d'algun altre tema. Bé, poder, poder parlem abans, eh? perquè això a vegades passa, no? que eh, hi ha alguna informació, alguna notícia, i ens posem en contacte amb tu doncs, de forma habitual, com hem anat fent doncs, amb la resta de, de regidors en l'anterior mandat, i per seguir doncs, l'actualitat, en aquest cas, d'aquestes àrees de les quals doncs, Josep Soletell anés regidor. Moltes gràcies per venir fins aquí, a Ràdio Palafrugell, i ens trobem ben aviat. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.